92. aastal Eesti kirjutas alla kõik inimõiguste sead konventsioonid ja mõtles, et kõik on korras, sest nii siiralt usuti seda juttu, mida 50. aastat oli räägitud. Ja siis kui selgus, et me tahaksime pugeda sinna Euroopa Liitu, siis tuli terve rida niisuguseid direktiive ja muid poliitilisi seisukohti, milles selgus, et seal nagu väga täpselt teada, mis meil siis on lubatud ja mis on keelatud. Ja ma arvan, et... Ega vist Eesti riigis ei, ei saanud mina ka alguses aru, et mida need nõuded tähendavad või mida see tähendab, et tööelus ei tohi diskrimineerida. Ja... Ma mäletan, kuidas üks riigikogu liige küsis, noh, tehke enne selgeks, mis see diskrimineerimine on, siis tulge seadusi tegema. Aga, aga eel, eellugu on selles, et kõigepealt oli suur küsimus selles, et kas üldse seadust on vaja. et võib olla võib need normid kirjutada olemasolevatesse. Nii et see algas selles mõttes tõesti... Analüütilise tegevusega, et me hakkasime vaatama siis, et millistesse seadustesse on vaja seda naiste ja meeste võrdse kohtlemise normi sisse kirjutada ja kuhu seadusesse kirjutada siis need normid, mis veel ütlevad, et see on nagu üks eesmärk ühiskonnas ja et see on demokraatia osa ja, ja siis me saime hästi suure arvu neid seadusi ja muidugi uhkelt esitasime selle siis peaministrile, kes pidi võtma vastu otsused, kas teha seadus, üks seadus või, või viia parandusi teistesse seadustesse. Ja ma arvan, et õnneks selle muute seadustega euro pugemise pärast lihtsalt nähti, et neid on niivõrd palju, et noh, parem teeme selle ühe ära, et mõdudele pakata kõiki neid muid muutma. Kuigi see ei olnud veel see aeg, kus see seaduste muutmise seaduse muutmise eelnõu oli hästi levinud. Ja, ja see võeti üpris varakult vastu, see oli juba 99 selge, et tuleb eraldi seadusega. Aga siis oli jah, umbes viieaastane periood, kus iga aasta kuus eelnõu läks riigi kokku. See oli nii hell teema, et see lõis asja kogu eesti keelesemantilised aru saamad. Sest kõik ütlesid, et võrdsus pole võimalik ja keegi arutad seda, et kas me räägime erinevustest või sarnasustest. Kõik mõtlesid, et võrdsus ongi ühe Ja, ja teine asi oli see, et naised ja mehed ei olnud mitte, noh, isikud ja meessoostisikud, võibolla oleks siis olnud nagu õigem, sest naised ja mehed olid kohe need, kes elasid Paaris ja olid kindlasti, kui mitte abielus, siis vähemalt vaba, vaba abielus. Et kõik diskussioonid kukkusid sellele tasemele. Nii et, et selles mõttes oli selle seaduse pealkirja panemine väga raske, võibolla oleks pidanud olema see... Naisoost ja meesoost isikute võrdse kohtlemise seadus. Kõige markantsevalt näitud on mul need kahjuks küll sealt äh, poliitikute vallast. Ja siis teatavasti, noh, see on igal juhul ühiskonna siis võimu ja hierarkia küsimus. Ja, ja kui seda hakatakse puudutama ja, ja mingisugust mehelikust katlus alla seadma, siis tekib kaitse reaktsioon. Noh, mul on, on väga selgelt meeles need, kuidas minister ütleb, et üle minu laiba tuleb Eestisse see seadus. Kas ta on surnud? Ei, laps siia maani. Aga, aga minister ei ole enam. Või, või kuidas millegi pärast nagu juristide hulgas oli väga suur vastuseis, sest mõlemad justiitsministrid teatasid, et Eestil ei ole seda seadust vaja. No või siis näiteks niisugused ütlemised, et, et loomariigis ei ole niisugu, niimoodi kunagi olnud. Ja, ja kui loomariigis oleks niisugused seadused olnud, siis ei oleks seal tiialgi affidest inimesi arenenud. Et, et neid niisugused markantsid ütlemise oli muidugi palju, sest ma ei räägi Delfi kus on, on väga selgelt räägitud nagu, ma ei tea, isastest ja emastest olenditest, aga mitte, mitte siis poistest ja turukutest või naistest ja meestest Eestis ja mitte sotsiaalsest vaatepunktist. Aga, aga markantsiks näiteks võibolla on Võibolla ongi see, et, et inimesed, kes on valinud endale julgenud võtta näiteks selle poliitiku elukutse või, või, või missiooni ja tahtes midagi ära teha, ei taha teada ja ei taha analüüsida ja nagu ei taha aru saada. Ja räägivad kõik, et noh, mina mitte ja, ja keegi üks poliitik ütleb, ma küsisin abiturientide käest, kas seda seadust on vaja. Abiturendid ütlevad, et ei ole vaja, ärge tehke. Et noh, niisugune natuke laiem nägemine või, või see vaatenurk oli, oli nagu hämmastav, et seda üldse ei ole. Aga see on nüüd minu viga, sest võibolla päris ametnikul ka ei peaks olema. Mul on teine taust.